Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Kajsa Boglind. Blomstertider, skolavslutningstider och finklänningstider. Jag minns min första examensklänning- en tvådelad sjömansklänning i tjockt blåvittrandigt bomullstyg- det var min mamma som hade sytt den och min lilla syster hade en likadan. Jag kommer ihåg hur det kändes att prova den innan den var färdig. Den där stickiga känslan av knappnålar som höll ihop tyget innan sömmarna var klara. En känsla som mina barn aldrig har upplevt. För idag vet jag ingen som syr kläder till sina barn. Det skulle nästan kännas absurt att lägga tid på det när det finns så mycket billigt att köpa. Och i år har vi för en gångs skull varit ute i god tid. I min nioårings garderob hänger redan hennes examenskläder. En karamellrandig armlös H&M-klänning i vitt, svart, rosa och turkos. Och så skor med kilklack som passar till. Billigt var det också. Bara hundra kronor för klänningen. Den är gjord i Bangladesh. Och det är nästan alla familjens kläder inser jag när jag har börjat titta efter. Jag vet inte vad flickorna i Bangladesh har på sig på skolavslutningen. Men jag vet i alla fall en sak som blomstrar där. På senare år har den internationella klädindustrin förlagt stora delar av sin produktion till detta land. Där minimilönen är 250 kronor i månaden. Inte för att det är något som jag funderat speciellt mycket över innan vi började jobba med det här programmet. Men det är så jag hänger ihop med de där mammorna i Bangladesh som syr mina barns examenskläder. Min slapphet, sparsamhet, ointresse eller vad det nu är plus deras usla villkor i förutsättningarna för H&M's blomstertider. Välkomna till konflikt. Om H&M, Bangladesh och alla svårt ansvar när samtidens borås heter dacka. Klädindustrins svar på Rana Plaza och lyckan i fler avtal, rapporter och högtidliga löften. Men räcker det när kläder är så billiga och när kollektioner och stilar byts ut och ändras snabbare än någonsin? Hör röster om konsumentmakt, företagsansvar och möjligheterna att förändra modindustrin med hjälp av politik. Haus och förtvivlan på olycksplatsen i Savar i utkanten av Bangladeshs huvudstad dacka för tre veckor sedan. Sedan åtta våningshuset Rana Plaza rasat ihop över de 3000 textilarbetare som befann sig inne i fabriksbyggnaden. Raset är den värsta industriolyckan i världen sedan Bhopal-katastrofen i Indien i mitten av 80-talet. Och först i tisdags avslutades sökandet efter överlevande i rasmassorna. Då var den officiella dödssiffran uppe i 1127 människoliv. Men den verkliga siffran kan vara ännu högre. Det berättar antropologen och aktivisten Saidia Gulruk- som i flera år engagerat sig i textilarbetarnas arbetsförhållanden. Idag arbetar hon med dokumentationen av hur många som omkom- och med att hjälpa de överlevande. Och det är framförallt en scen hon ständigt bär med sig från Rana Plaza, berättade hon när konflikt Daniela Markvart ringde upp henne i Daka. Det two boys, they knew that this det their mother and they're crying, wailing and fainting uh, and they forced them to take the body and leave. These were underage two children. I I I will never. Två bröder, sju och tolv år gamla. Deras förtvivlan när de identifierar sin mamma och när de tvingas bära bort henne därifrån och inte vet vart de ska ta vägen. Deras ansikten är värre än alla döda, krossade och lemlästade människor jag har sett, berättar Saidia Gulrock. Det här är inget annat än ett massmord, fortsätter hon. Man kan inte förringa det här till en tragedi när det i själva verket rör sig om korrupta och mäktiga strukturer som orsakar de här händelserna. The owner of the building, Plaza, is a local cadre of the political party that's in power. The BGME, the labour ministry and not, they all know that this is happening. And right now I can nå more than 10 garments factory which are running with exactly the same condition Plaza was running. Lokala partipampar, företagare och nationella politiker skyddar varandra för att dölja problemen och till varje pris hålla igång textilindustrin som står för 85% av Banglades exportinkomster. Efter branden i en annan fabrik tads in för sex månader sen sa man aldrig mer men de fabriker som Saya Gulruk har besökt sedan dess ger inget hopp om förändring I have visited at least 12 garments factory with the same conditions and they are still fun functioning the only fire safe measure that they have is a red bucket of sand. En röd hink med sand i flera klädfabriker är det den enda brandsläckningsutrustningen berättar Sajja Gulruk som själv har sett minst 12 fabriker som är i lika dåligt skick som Rana Plaza. Tillsammans med en grupp antropologkollegor har hon fortfarande fullt upp att dokumentera offren i Tassrinbranden. Den officiella dödssiffran på 112 stämmer inte, säger hon. Så är definitivt mer än 112. Det var snarare uppåt 200 människor som dog när fabriken i Tassrin eld Kroppsdelar från flera människor samlades ihop i samma likpåse och räknades som en död, förklarar Said Jagulruk. Och de som i sin desperation hoppade ut genom fönstren, de betraktas inte som offer för branden och därför får deras anhöriga heller ingen kompensation. Den officiella dödssiffran efter Rana Plaza-raset 1127 omkomna kommer inte heller att stämma överens med det verkliga antalet och därför samlar vi nu in information om alla som saknas berättar Saidia Gulruk. We're en av alla akuta uppgifter just nu är att se till att de som överlevde åtminstone får ut sin lön, berättar Saidia Gulrok. Alla som ingår i den här kedjan, producenterna, deras underleverantörer och de internationella klädföretagen är väl medvetna om bristerna, problemen och hur arbetarna utnyttjas, säger Saidia Gulrok. Och hon är trött på allt prat om det som brukar kallas corporate social responsibility, företagens samhällsansvar. Företagen tar inte sitt ansvar. De undviker ansvar för brott som begåtts och de måste ställas till svars. I insist, we need to talk about corporate crimes instead of talking about corporate social responsibility because corporate social responsibility is a way of not way of Diverting our attention from what they, what they're doing behind the scene or what the, what are the things that they um, the things that they refuse to take responsibilities for. Hej, hey. vad heter du? Elinor Norhallberg. Mm. Har du hört talas om eh, fabriken som kollapsade i Bangladesh? Det var över tusen personer som dog där, har de räknat ut? Ja, det var ju fruktansvärt. Uh. Brukar du kolla på lapparna så här när du är ute och shoppar? Nej, faktiskt inte. Alltså jag önskar att jag skulle bry mig mer. Jag försöker, men det är inte det är inte så lätt. Det, man vill ju ofta tänka att man är mer, jag gjorde det mer verkligen, men när jag köper liksom, jag köper ofta kläder på H&M så då, då är det ju som det är lite. Jag fyller på alla kalsonger. Herravdelningen ligger en våning upp. Här står en man och tittar på byxor. Hej, jag är från Sveriges Radio. Hej. Ah, Hej, hey, får jag störa dig lite? Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Jag tänkte bara fråga, har du hört talas om fabriken som rasade i Bangladesh? Jag är från Bangladesh. Du är från Bangladesh? Yes. Har du släktingar kvar i Bangladesh? Ja, jag har min mamma och andra syskon. Någon som jobbar inom textilbranschen? Ja, det är min eh, svågare man. Vad gör han? han? var general manager på en stor fabrik. En man från Bangladesh som tittar på byxor på Hennet som Maurits. I släkten har han alltså en vd för en textilfabrik i Dhaka. Och i nästa andetag berättar han att han har varit där i släktingens fabrik på ett besök. Det var väldigt jobbigt att liksom se allt det här att äh, kläder till hennes maris, lindex, kappal, till och med dressmän tillverkade på den här äh, fabriken. De som sitter i högsta position, jag tror de tjänar väldigt bra, men stackars de här äh, tjejerna som är mest äh, utsatta där och jobbar 12-14 timmar. Att betala det, och jag räknade ut 280 kronor på den här fabriken i Dacca. Men det är väldigt dyrt idag i Bangladesh. Det, det, det går inte ihop också. Hej, Colin Rackassen heter jag. Hey. Det är butikschefen som kommer för att säga åt oss att vi inte får vara kvar i butiken längre. Hey. Jag är en jag har ingen aning om hur du det Du får inte gå in i butiken och det där. Men du, då ska jag ja. glida ut. Ah. Innan vi säger hej då frågar jag vad han heter. Ni kan säga Abdurrahman. Det är ett vanligt namn i Bangladesh. Han heter egentligen någonting annat men tror att det kan vara riskabelt för honom att höras ja. i radio. Jag ska lyssna. Jag gör det. Hej då. Okay. Här i centrala Stockholm behöver man inte gå särskilt långt för att hitta den där välkända röda logotypen för Hennes Maurits butiker. Det finns en H&M-butik vid Hötorget, två på Drottninggatan, en på Sergelgatan. Och nu så går jag över Hamngatan från en butik till en annan som ligger inne i gallerian. Hej! Hej. Hennes Maurits är en av de butiker i världen, klädkedjor i världen, ja. som köper allra mest textilier från Bangladesh. Ah. Är det viktigt för dig att kläder du köper har de som har tillverkat dem att de har bra arbetsförhållanden? Ja, absolut. Sen ibland så går det väl väg att man inte tänker på det lika mycket. Men absolut, det kollar jag på. Jag tycker det är jätteviktigt. Minimilönen i Bangladesh ska vara 240 kronor per månad mm. om till svenska pengar. Mm. Vad kan man få för 240 kronor på H&M? 240 kronor? Mm. Typ... Den? Undrar vad de här kostar? Uh, bikini kostade 149 kronor. Bikini åt linne? Ja, typ. För en månads ja. Ska du vilja byta? Uh, nej, verkligen inte. Ja, Vem vill byta liv med en bangladesisk sömmerska? I alla fall inte den här unga klädköperskan- som konfliktsreporter Linda Karlsson- träffade bland sommarkläddna i H&M-butiken. Så hur hänger egentligen allt det som vi hör om här ihop? Fabriksolyckorna i Bangladesh, de internationella klädföretagens ansvar- och så det som brukar kallas för CSR, Corporate Social Responsibility- som antropologen och aktivisten Saidia Gulruk så totalt förkastade. Hur går det ihop med det som blev sagt bland galljarna i H&M-butiken- och som gäller oss själva som konsumenter och vårt ansvar? Det ska konflikt handla om idag. Vi är fullt medvetna om att H&M inte hade någon produktion vare sig i den rasade Rana Plaza-byggnaden eller i Taserinfabriken. Men med tanke på H&Ms unika ställning både här i Sverige och i Bangladesh som största uppköpare av kläder som görs där så ville vi såklart ha med dem från H&M i programmet. Det gick tyvärr inte. Enligt företagets pressavdelning hade ingen på företaget tid att medverka. Men istället har jag med mig två andra personer från en studio i Malmö. har jag med mig Helena Thorfinn, författare till romanen Innan floden tar oss– –som utspelar sig i Dacka och vars handling cirklar runt en klädfabrik som rasar samman– –i en olycka som är väldigt lik den då Rana Plaza rasade. Du har också arbetat i flera år på Svenska ambassaden i Dacka för sida– och med mig här i studion finns också Markus Bergman, hållbarhetschef på klädkedjan Ina Tricot, ett av flera svenska företag med stor produktion i Bangladesh. Välkomna Okej. hit båda ja. två. Tack. Tack. Helena Thorfinn, blev du förvånad när du hörde talas om Rana Plaza-raset? Nej, tyvärr blev jag ju inte alls förvånad utan jag bara tänkte nej inte igen. Under de tre år jag bodde i Dacka så rasade tre fabriker precis i närheten där jag bodde. Och det var en stor brand. Så att det, här är ju, det här ligger i korten då, och det här kommer hända igen. Marcus Bergman, vad tänkte du när du hörde om olyckan? Ja, jag kan hålla med om att förvåning var inte det första som slog oss på Gina Trikot. Men vi blev oerhört gripna av detta. Vi har ju också åkt förbi det här huset också flera gånger så jag minns huset mycket väl. Det är ett tecken på det som finns i Bangladesh som inte är bra. Ett land som har växt oerhört snabbt. Man har byggt oerhört mycket och man har inte alltid gjort det på rätt sätt. Alldeles uppenbart. Och och frågan är vad som kommer att hända nu. för I veckan förklarade ju den bangladeshiska regeringen att man kommer att se över minimilönerna i landet. Flera stora klädkedjor har skrivit under avtal om säkerhet på fabrikerna. Den bangladeshiska regeringen har beslutat att tillåta fabriksarbetare att organisera sig fackligt. Något som... Tidigare bara var tillåtet om fabriksägaren gett klartecken. Kan den här olyckan vara den väckarklocka som klädindustrin behövde, Helena Torfin man hoppas ju verkligen det och historiskt sett så finns det ju såna här olyckor som har blivit det som vänder till exempel i New York 1911 när en fabrik rasade och efter det så tog man arbetsskydd mycket på mycket, mycket större allvar. Så jag hoppas ju verkligen det för den här dimensionen alltså så många omkomna flickor det har man inte haft tidigare och det är ju någonting som har berört medelklassen i Bangladesh på ett sätt som jag inte har märkt tidigare utan tidigare har det varit 60 flickor här 120 flickor där och man har kunnat fortsätta som vanligt. Så att det här skulle kunna vara the turning point och det verkar ju faktiskt som om det händer saker nu. Marcus Bergman, den här olyckan har ju belottlagt så många missförhållanden kring produktionen i Bangladesh. Mm. Vad kommer det sig ändå att, till exempel ni, förlägger en stor del av er produktion dit? Men den blottlägger ju också de stora skillnader som är i produktionen i Bangladesh. Från den allra hemskaste nivån som Rana Plaza är ett exempel på till... Mycket, mycket bättre fabriker, upp till väldigt, väldigt fina fabriker. Allt detta finns i, i Bangladesh. Och det viktigaste just nu är att förstå att Bangladesh befinner sig i ett vägskäl. 2013 är ett år då man kan gå åt det ena hållet eller det andra hållet. Och nu så finns det ju ändå starka tecken på att också textilindustrin vill gå till goda hållet. De textilföretag, bland annat då de svenska företagen som arbetar väldigt seriöst med väldigt konkreta åtgärder, för det är en sak att ha en uppförandekod det är en annan sak vad man faktiskt också gör. Och de svenska företagen arbetar ju väldigt konkret med sina uppförandekoder som en verktygslåda för förbättringar. Att man känner att det arbetet är viktigt, det kände vi 2012 också men 2013 är det ju ännu mer viktigt med tanke på vad som har hänt. Men en del av de här förändringarna kan ju kännas lite som en omvändelse under galgen, att det behövdes en sån här fruktansvärd katastrof för att man ska ändra attityd. Har, tror du att ni... Har ni förändrat er syn på produktionen? Nej, men det är ju en påminnelse om varför det är så oerhört viktigt att man stöder den goda utvecklingen. Och Det som är oerhört viktigt just nu också, det är ju att textilföretagen inte lämnar Bangladesh i sticket utan att man faktiskt fortsätter producera i Bangladesh för att stödja den goda utvecklingen i det här vägskälet. Ja. Det är i alla fall säkert och det är att företag med produktion i låglöneländer måste förhålla sig mycket mer till missförhållandena i samband med produktionen idag jämfört med tidigare. och Det är något som har hänt i takt med att klädtillverkningen flyttas till fattigare och fattigare länder där den här typen av olyckor inträffar. Och att företagen pressas att agera var också det vi såg exempel på i veckan när H&M och flera andra klädkedjor skrev under ett avtal som gör dem själva skyldiga att stå för säkerheten i fabrikerna som de köper ifrån. Ett avtal som det innan olyckan bara var ett fåtal företag som skrivit under. Idag har nästan alla något större företag med självaktning en CSR-ansvarig. En person som ofta sitter i företagsledningen för att markera den strategiska betydelsen av företagets samhällsansvar. Men hur omsätts de stolta åtagandena i praktiken? Och hur långt når ansvaret när man är en del av en lång kedja av företag som samverkar för att skapa en produkt? I Gävle har en grupp forskare på högskolan där intresserat sig för hur det ser ut i just Banglades textilindustri och i veckan hölls en workshop dit konfliktsreporter Daniela Markvart begav sig. Det är förberett med flera bord och stolar men trots det höga ämnet för dagen blir det inte fler än elva. inräknat de tre medlemmarna i forskargruppen. Det är Akmal Haider, professor i företagsekonomi, som hälsar den lilla skaran välkomna. Stort är bra, men litet är bättre, konstaterar han. Och vid hans sida finns kollegan i forskargruppen, Agneta Sundström, lektor i företagsekonomi vid Gävle högskola. Och att inga av klädföretagen finns här förvånar inte bara mig– det kanske vi också är. Vi hade ju hoppats på att de skulle komma hit och att de skulle ge sitt perspektiv på, på hur de ser på de här frågorna. Men de är upptagen med sin affärsverksamhet. Ja, precis som vi har haft svårt att få hennes och Maurits att medverka i dagens konflikt så vill den internationella klädjätten inte heller delta i den här diskussionen om hur klädproducenterna i Bangladesh ska bli bättre på att leva upp till kraven som modeföretagen ställer på sina underleverantörer. För i praktiken är det just så det ska fungera med Corporate Social Responsibility som i sin engelska förkortning CSR också har blivit ett begrepp på svenska. Efter studiebesök på klädfabriker i Bangladesh konstaterar Agneta Sundström och hennes kollegor att fabriksägarna nog vet att de borde erbjuda säkra och hälsosamma arbetsplatser, rättvisa löner och behandla arbetarna respektfullt som exempelvis H&M kräver i sin uppförandekod. Men de hävdar också att de inte har råd. CSA kostar. Att implementera det i en verksamhet är, ingen, det är inte billigt. Du måste byta ut elkablar, du måste se till att du har vattenrening, du måste se till att du har någon som tar hand om barnen kanske eller någon som tar hand om sjukvård. Och det kostar. Men om en leverantör inte uppfyller de här kraven som de ställer så har de inga affärer. Så för mitt perspektiv så måste man börja på att ändra attityd och inse att utan att jobba med det här på seriöst sätt så har man ingen affärsverksamhet. Det unika med den här produktionskedjan är att vi ger händerna på våra köpare. Det säger forskargruppens representant från Bangladesh, Esanul Chowdhury, doktor i företagsekonomi vid amerikanska universitetet i Dhaka. Our activities as a manufacturer in this supply chain are very much dependent on the international brands. On how do they... Det är klädföretagen som bestämmer vad som ska produceras och hur det ska gå till, säger Esanol Chowdhury. Och till Bangladesh kommer företagen i första hand för att där finns den billigaste arbetskraften i världen. Och det är just det som är problemet. De ställer krav på arbetsförhållanden, men förväntar sig ändå att det ska vara billigt, säger Eshanol Chaudhury, som själv har ett förflutet som chef i en textilfabrik. De säger att Again, they also come for uh, negotiating the price. So when you are coming with, uh, say, uh, the extra type of uh, services that you want us to provide to our employees or the type of CSR practices that you want us to perform, how can you even come and uh, negotiate prices to go down than what you are uh, giving us now? So it is really a problem where buyers are actually asking uh, uh, two things at a time which are completely of different angles. Klädkedjorna ställer helt oförenliga krav, säger Esanol Chowdhury. De pressar priserna på kläderna och kräver samtidigt att de ska produceras ansvarsfullt utan att de själva är beredda att betala för det. Och egentligen bryr sig modeföretagen bara om två saker, säger Esanol Chowdhury. Priset och leveranstiden. I det sammanhanget är säkerhet, schyssta löner och arbetsförhållanden bara något som fördyrar och fördröjer produktionen. Och tillverkarna riskerar att förlora framtida uppdrag för klädföretagen. Så budskapet till cheferna på fabriksgolvet är entydigt. Se till att sömmerskorna uppfyller målen oavsett om det finns sprickor i huset eller inte allows the middle management to think about only targets rather than fulfilling all the CSR activities. So if there is a crack in the building still they will say no you work because we have to perform our duties on time because we have to do the shipment. When I was 11 I started working in the garments factory along with my mother. Nazma Akter började jobba i textilfabrik när hon bara var 11 år det är 27 år sedan och inte mycket har blivit bättre berättar hon när vi lyckas få kontakten en sen kväll efter ännu en lång dag med mängder av möten som har fyllt upp hennes tid sen Rana Plaza kollapsen för snart en månad sen The long working hour no freedom of association job security these are the problem what i face same problem is still we have in the industry i didn't get any change or better so much i think it's more uh, worse than before de långa arbetspassen, förbudet mot att organisera sig och säkerhetsbristerna är de samma nu som då, säger Nasma Akter. Det är ännu fler textilarbetare som dör nu, påpekar hon och räknar upp bara det senaste halvårets många olyckor. Som 18-åring fick hon sparken när hon försökte organisera sina kollegor, och sedan dess arbetar hon för textilarbetarnas fackliga rättigheter. Men regeringens reformlöfte nyligen som ska stärka rättigheten att organisera sig det ger hon inte mycket för. Actually the labor law reform this is also den previous law always there is law för the freedom of association but the implemented reality is not appropriate or favor of the workers. Organisationsrätten finns redan. Problemet är att den inte efterlevs, säger Nasma Akter. Och enligt henne är det både fabriksägarna och klädföretagen som förhindrar det. HM och andra som verkar i Bangladesh hävdar att de är angelägna om etiska förhållanden- men de är inte beredda att betala etiska priser för varorna de köper. Så det är våra arbetare som får betala det verkliga priset, säger Nasma KN och andra som är i Bangladesh. är talking about ethical working condition, but they are not Så det, giving we have coffee there inside? I är det dags för en paus. Lite kaffe och en bensträckare för att pigga upp åhörarna. Ezanol Chaderi från universitetet i Dhaka håller med att man akter om att klädföretagen har ett stort ansvar. Men en del av det vilar också på oss konsumenter. Så if du really inte en chip t shirt The chip t-kört betydes att du vill have en kip kondition prevaing in the fakty som producer dessa chip t-kört för. Vill man ha en billig t-shirt, då medverkar man också till billiga arbetsförhållanden i fabriken där den tillverkats. Det sa Ezanul Chowdhury, doktor i företagsekonomi vid Amerikanska universitetet i Dhaka, som tillsammans med kollegor vid högskolan i Gävle bedriver ett forskningsprojekt om företagens samhällsansvar i textilindustrin i Bangladesh. Ja, konflikt handlar idag alltså om klädindustrin, om vad utländska företag och vi konsumenter har för ansvar för de återkommande arbetsplatsolyckorna i Bangladesh, ett land där en så stor del av våra kläder görs. Och med mig i programmet finns Markus Bergman, hållbarhetschef på Gina Trikot och så Helena Torfin, författare till boken Innan floden tar oss som utspelar sig i fabriksmiljö i Dhaka där du också har arbetat vid Sveriges ambassad med biståndsfrågor. Ja, Markus Bergman. Vi hörde hör det här i reportaget om att utländska företags uppförandekoder och CSR-arbete verkligen inte är någon garanti för att saker och ting ska fungera i praktiken. Vad är din erfarenhet? Nej, men givetvis är uppförandekoder inte på något vis en garanti. Den är ju helt enkelt ett dokument där man samlar de krav som man ställer. Ehm. Sen gäller det att genomföra de kraven i verkligheten också. Och som det precis sades i reportaget så om det är olika krav som ställs på samma fabrik så är det klart att det blir det väldigt stökigt. För vårt företag så har vi löst det på ett sådant sätt att vi är medlemmar i en organisation som heter BSI som är en internationell organisation med 1100 Företag som ställer samma krav, alltså en harmonisering av de här kraven. Och de kraven är en förutsättning för att överhuvudtaget arbeta tillsammans med oss. de ställer vi på våra leverantörer. Så och. du är hundraprocentigt säker på att era koder och krav verkligen implementeras i Bangladesh? Ja, men det är ett ständigt arbete också att göra det. Det är en lång lista med krav. Men att överhuvudtaget att uppfylla kraven, det är... Att överhuvudtaget göra det. det är en grundförutsättning för att ingå i ett avtal med oss från allra första början. Och jag har aldrig stött på det problemet och vi har aldrig stött på det problemet att de fabriker som vi arbetar med säger att de inte har råd att implementera de här kraven. Men hur, hur ofta besöker ni dem för att se att det verkligen blir så som ni har sagt? Både vi själva från personal från vårt företag och personal från den här samarbetsorganisationen BSI- besöker fabrikerna hela tiden, så vi är ständigt på plats. Jag tänker bara att ett par av fabrikerna som låg i Rana Plaza hade ju mm. den här typen av certifieringar, mm. Mm. och den bara rasade ihop. Mm. I det här fallet, det här är ju ett, Rana Plaza är ju ett solklart fall av korruption och byggfusk. Och det ingår så man, i största man inte allmän. kan få några garantier emot, eller hur? Det är ju oerhört svårt att kontrollera att en byggnad strukturellt sett är byggd ordentligt. Men det här är ju också en byggnad som inte var byggd som en fabriksbyggnad. och Ett exempel på en, en verksamhet som inte borde tillåtas överhuvudtaget oavsett uppförande. Nu får vi släppa in hela Thorfinn, vad sa du? Alltså det finns ju de som tar det här på allvar, att man inte lägger sin produktion i, i byggnader som inte håller god standard. Jag har flera gånger träffat ingenjörer som kommer flygande från Europa för att titta på byggnader. För man säger att den kapaciteten finns inte här. Och man är dessutom inte säker på att de som tittar på byggnaderna inte är mutade helt enkelt och bara skriver på ett certifikat. Så att det får man ju ta som... Alltså, man måste ju ta ansvar för hela bilden. De här byggnaderna ser ju ofta Man kan ju se med blotta ögat att de inte är människovärdiga. Det är tunna väggar, det är dålig cement. Man har byggt på nya våningar på gamla hus. Man ser ju att de kommer att rasa. Mm. Ja, Helena, för du besökte ju flera fabriker, bland annat H&M, under den tiden som du bodde i Dacka. Vad, mm. vad är din bild av hur CSR-arbete fungerar? Alltså, det är ju någonting som Saida säger här, att det är ju fel, en felkonstruktion att man på något sätt har CSR som är, diskuteras av samma personer som också förhandlar ner lönerna. De frågorna ska ju egentligen vara oberoende, att man ska kunna ha den kontrollen som en oberoende kraft, men det finns ju inte så i Bangladesh. Så att jag har alltid känt lite grann att det där är ju som ett avlatsbrev på något sätt och lite dimridor som läggs ut. Men däremot jag kan jag säga att det, det finns också väldigt hajt som är byggda på alla eh, många bra sätt, och där lägger också HM sin, sin produktion faktiskt också. Eh, så att eh, det finns hela, hela, eh, alla variationer av fabriker, de som är riktigt dåliga och de som är, är faktiskt high-tech på alla sätt. Men nu får jag kanske bryta in, för nu kommer vi ju in på en sån här företagskonstruktion också. Det är ju oerhört viktigt, jag håller med dig om det, att man, att man frikopplar CSR-avdelningen från de här inköpsbesluten. Och så tror jag alla seriösa, åtminstone svenska företag, arbetar, det gör definitivt vi. Att den person som ansvarar för det här avtalet har ingenting att göra med prisförhandlingarna på, på själva planken. Samtidigt så måste jag bara fråga, det måste ju finnas ett dilemma i detta. Hade allting fungerat perfekt, på fabrikerna i Bangladesh och alla fått fantastiska löner, då hade man inte förlagt eh, sina beställningar till Bangladesh. Det är just för att det är ett lågprisland, eller hur Markus? Ja, men det är en kombination för att vi förlägger produktion till Bangladesh för att vi får en produkt som vi är väldigt nöjda med. Vi får den i rätt tid och vi får den till ett bra pris. Så det är ju alla de faktorerna. Det är, och det finns ju givetvis ett samband mellan, mellan den allra, de allra lägsta priserna och de allra värsta förhållandena och den allra sämsta kvaliteten. Men vi upplever ju att vi får en produkt som är ett bra material, som är bra tillverkad och vi får den när vi vill ha den. Helena Torfin, hur ser du på det här sambandet mellan och... Alltså det finns ju en liten, alltså det finns en, en, en myt här också om att, att... Att producenterna ska lägga sina ordrar på andra ställen. Men man måste förstå att Bangladesh är det absolut lägsta löneläget i världen. Man kan inte liksom köpa två en timmes människoarbetskraft billigare än någon annanstans. Och dessutom är det ett väldigt hopp upp till nästa nivå. Så att det finns marginaler. Och det är det som är det intressanta nu med tanke på vad som har hänt. att Det finns marginaler att både betala flickorna bättre och ändå få oerhört stora vinster. Så att, så att det, det, det där är ju någonting som särintressena hela tiden har argumenterat. att Om vi inte håller lönerna låga så kommer man att lägga ordrarna på andra ställen. Men det finns inga andra ställen. Det finns inga så låga löner som i Bangladesh. Vi ska återkomma lite senare i programmet till vad det finns för alternativ. Men jag måste bara fråga dig Helena Thorfinn. Du jobbar ju på ambassaden i Dakar. Mm. Och många menar ju att det också är diplomatiska påtryckningar och kanske bistånd som behövs för att förändra situationen för sömmerskorna i Bangladesh. Vad, vad fanns det för dialog mellan ambassaden och den bangladeshiska regeringen om textilarbetarnas villkor? Eller fanns det någon ja, det, det var, det var ett, ett, ett frö som höll på precis då när jag var där. Men det har tydligen växt mycket nu. Jag har inte varit där på några år och nu jobbar man mer aktivt med det här. Och där är ju en poäng. Därför att regeringen regering kommer liksom hela tiden undan. Och det är faktiskt de som sätter de här extremt låga minimilönerna och som inte ser till att det finns strukturer för att kvalitetskontrollera till exempel fabriken. De har liksom sett mellan fingrarna på det här under herrans många år också för att de ofta faktiskt också är fabriksägare. så att Många av dem. Så att det finns en plats här att ha en bilateral dialog. Sverige med lång tradition av att jobba med arbetsrätt och Bangladesh och det hoppas jag att man tar idag. Men när man har de här beskrivningarna av eh, klädindustrin i Bangladesh som bedrivs enligt i princip maffialiknande strukturer och vi hör det här om att det finns problem i att implementera de lagar som ändå finns kring detta. Är det alls moraliskt försvarbart att förlägga produktion till ett land som Bangladesh, Marcus Bergman? Men vi ser det som att det är... Det vore moraliskt oförsvarbart att lämna Bangladesh i det här läget. Den, den positiva utveckling som har skett i Bangladesh, och man ser det från ett 30 årsperspektiv så är det ett land som har gått från att inte finnas på den ekonomiska kartan till ett land som har en ansamling av stora resurser men de är dåligt fördelade. Man ser det hälsoeffekter som är, som är en anmärkningsvärd utveckling, och det är textilindustrin som har byggt den utvecklingen. Och de som har byggt textilindustrin, det är det är i stort sett kvinnor, för det är 80 procent av arbetarna i textilindustrin som är kvinnor. De har byggt den bangladesiska ekonomin, och det är det vi ska stödja. Det finns ju också jämställdhetsproblem i Bangladesh, att man inte ser de här kvinnorna som riktigt, riktigt fullvärdiga medborgare. Och där kommer den här politiska processen in, att vi från svensk sida bör påverka i den riktningen, en kulturell riktning. Mm. Det är också något som förekommer mycket om, i din bok, Helena Thorfinn, om kvinnornas situation. Mm. Eh, man får inte glömma det som Marcus säger och det här är det som är så svårt hela tiden att det är liksom inte svart och vitt för att plötsligt har vi stora, alltså miljontals unga kvinnor som tjänar sina egna pengar och får en förhöjd status hemma i byarna så att du får ju massa andra sociala dynamiska effekter av att de här flickornas status höjs så att det är ju inte svart eller vitt man bara önskar kunde de inte få lite mer betalt. Men vad har vi då som går att handla på Gina Tricot och H&M och så vidare i Sverige? Vad har, vad har vi för ansvar för situationen för Sömmersgården? med jag börjar med dig, ja, eh, eh, alltså Vi har ju egentligen ett stort ansvar- eftersom vi, vi eh, ger ju inte företaget ett incitament- till att ändra på det här på något sätt. Men samtidigt så när jag ser mig omkring- jag vet liksom inte vem som... Jag, kan aldrig, för jag får ofta frågan, men vad ska vi handla våra kläder då? Och jag vet liksom inte vem som egentligen är bra. därför att Det är så mycket dimre och det är så oklart- vem som egentligen håller bra standard- vem som betalar bra löner. Så att jag har inget jätteenkelt svar på den frågan. Men jag vet att det vore väldigt... Väldigt olyckligt om vi nu överger Bangladesh eh, precis när det kanske kommer en förändring. Ja, Om vi skulle överge Bangladesh, som du uttryckte det, och om svenska kläddföretag skulle lämna Asien. och Frågan är då om man skulle söka sig till en länder med ännu lägre löner eller om man kanske skulle göra som vi gjorde förr i tiden och till och med börja återanvända våra egna svenska textilindustriorter. Konflikts Christian Åström begav sig till en av denna industris tidigare verkliga meckan Borås som idag är på väg faktiskt att återuppstå som centrum för branschen Det finns ju otroliga framtidsutsikter särskilt i och med det här Texla Fashion Center som vi nu skapar och det förhoppningsvis kommer ju leda till synergier och effekter som, som vi kan mäta av i framtiden det är höga valv, tjocka väggar underflyter flyter om viskan. Det är gamla industrilokaler i centrala Borås, textilhuvudstaden som nästan dog under 70-talet men som sedan successivt rest sig och är idag åter ett textilt centrum i Europa. Veden Annika Berg visar med det nya kunskapscentret 60 000 kvadratmeter. Här ska studenter på Ortens textilhögskola, forskare och företag inspirera varandra och skapa nya idéer och förhoppningsvis också nya företag. Vi gör ju det här för att skapa tillväxt, alltså få en utveckling och att det ska kunna växa fram affärsidéer, skapa en ny mötesplats och det textila näringslivet i bygden som, som är med i det här. När Algots och Acer, de andra företagen, la ned sin produktion och flyttade maskinerna till Portugal på 70-talet försvann 24 000 jobb i regionen. Nu, idag, finns över 1 000 textilföretag i Boråstrakten. Klädbranschen där tvingades ställa om, säger Martin Beres, studirektor på Textilhögskolan. Från produktion till utveckling och försäljning. Och det är därför Sverige idag utmärker sig för att ha många klädkedjor som expanderat utomlands. Nu sitter vi i allgodshuset och här finns ingen produktion längre, inte sen runt 80. Men då blev vi duktiga på annat istället. Vi var tvungna att hitta sätt att sälja det som tillverkades långt bort. Och allt eftersom vi har lärt oss detta. Så har, blivit, så har andra svenska kunnat följa efter i det spåret. Men att tillverka billigt på en plats, transportera i containrar och sälja i ett låg- och mellanprissegment det är ingen given vinnande strategi i framtiden. Är det några av verksamheten Jaha, hej. Och vilken är det? Ja, ConnectVest. Vad är det? ConnectVest, vad vi gör, vi hjälper företag i tillväxt, både nystartade och etablerade företag. I Borås tror man idag att delar av produktionen som försvann kommer att flytta tillbaka och det beror på än en gång nya förutsättningar i världsekonomin, säger företagsutvecklaren Kristin Bjärkby. Kostnadsläget i andra länder har ökat, sen är det distributionskostnaderna är ganska höga och miljöpåverkande och sen är det också att man vill ha närheten till utveckling och kontroll över processerna. Så de nya företagen måste finnas högst upp i värdekedjan och tillverka produkter som har bästa design, val av dyra material. Men det kan också vara att de har något väldigt enkelt bara man är först med idén, säger Martin Beere på Textilhögskolan. Och så plockar han fram en avklippt i polyester tillverkad i ett låglöneland. Vad kan vara det billigaste man kan tänka sig att, att tillverka? Ja, det billigaste måste vara en, en boff-rund grej som man har som mössa eller halsvärmare. 1,50 och tillverka den här i tillverkningskostnad, stickningskostnad och skära av tuben. Att sedan färga den för några kronor, paketera den och allt annat. Och så säljer man den för 200-250 kronor när det är varumärke. Men då säljer man ju inte, man säljer den för att det är en unik tanke. Det var helt nytt och för mig är det fullständigt obegripligt att en tub av polyester kan vara något som man vill ha. Men när jag frågar mina yngre kollegor så säger de, det är ju det bästa som någonsin har uppfunnits. Jag har köpt fyra stycken. Men det, var, det är ju goda marginaler på en sån produkt. Ja, tänk efter själv. 1,50, färga, trycka, tre spänn till, logistikkostnader. Vad kan det kosta under tiden ut för 10 gånger pengarna, 20 gånger pengarna, 25 gånger pengarna? Det är klart att man tjänar pengar på det. Men för att kunna tjäna de pengarna så måste du ha flashig marknadsföring, fina butiker, bra lägen och sälja hårt och få ut det här. Så man fortfarande är först med det när man har hittat på den här idén. Men om produktionen skulle flytta tillbaka till Sverige, Sverige med avtalsmässiga löner som går att leva på, arbetslagstiftning, pensionsrätt och försäkringar, allt sånt som i stort sett saknas i ett land som till exempel Bangladesh, vad är det då för produktion vi talar om och vilka produkter handlar det om? Tio minuter utanför Borås i Gånghäster har fått tillverkan Eton sitt huvudkontor. Det är ett lokalt familjeföretag som startades redan på 20-talet. Vill du ha en kopp kaffe och lite macka då? Ja, det kan bli... Be... Ja. Jan Borghart tar emot en inflyttad britt– –sen 35 år tillbaka. Företaget serverar subventionerad frukost och lunch varje dag. Här finns matsal, ute varandra, kök och kallskänka. 80 anställda, det är marknadsföring, produktutveckling– –och sån en eller snarare sagt en liten syfabrik. Man har ny anställt och byggt ut för en ny, exklusiv kollektion. När vi startade med det här projektet då har vi sagt att okay, vi kan sälja omkring 3,5-4 tusen skjortor i en halvår. Med andra ord mellan 6-8 tusen skjortor per år i prisleken på 3 tusen kronor runt. så sa vi ja, det tror vi definitivt på. Det visade sig att vi hade rätt för att vi såg beslut på två veckor. Men de skjortor som ni säger här kostar 3 tusen kronor? Ja, den kostar mer än 2,5-3 tusen kronor. Så eh, omräknat, Nu är det inte så många som blir sålda i kronor, för de flesta blir sålda i dollar eller i euro. Så eh, det är jätte skillnad. Men är det den prisklassen man måste ha på en produkt som tillverkas, en skjorta som tillverkas i Sverige? Det är inte 700 kronor eller 500 kronor eller... 400 kronor? Nej, det är nog faktiskt omöjligt. Men det behövs inte vara faktiskt 2,5-3 tusen. Det går ner också. Däremot är det ju så att den bomullen som vi plockar är väldigt special. Och vi syr en annan modell på den. Vi har mycket högre antal minuter i produktionstid. Ja, det kostar också. Så men det är det behöver inte kosta 2,5. Men som sagt, vi har valt att ta det bästa är en under de Så Bangladesh och Asien har aldrig varit aktuellt för iten när det gäller produktion. Kostnaden får inte vara affärsidén, säger Borghardt, men de har fabriker i Estland och Rumänien. 700 000 skjortor tillverkas där och de säljs över hela världen. Det ska ta max tre dagar från beställning till att kunden får sin skjorta och den flygs då ut. Skulle man kunna tillverka dem i Sverige, undrar jag. De kostar 1,200 i handen. Nej, svarar han, de skulle bli 600 kronor dyrare då. Men det finns andra värden av att ha produktion hemma. Ja, för om du är en internationell aktör och du vill visa att eh, du är någon att räkna med- då måste du hålla din produktion i egen hand också. Det behöver inte vara allting, men grejen är att här kan du utveckla din produkt- här kan du visa en toppprojekt. Om det tar lite längre att producera, det gör ingenting. Vi har ingen akkord här. Här gör vi skjortorna som vi tycker ska vara i toppkvalitet. Och det är därför det kostar lite mer och det tycker våra kunder också. För den som producerar skjortornas Rolls Royce spelar varken produktionstid eller pris någon större roll. Det konstaterade Jan Borghardt sist i reportaget från Borås som gjorts av konflikts Christian Åström. Marcus Bergman, hållbarhetschef på Gina Trikot. Ert huvudkontor ligger ju i Borås. Just precis. Kommer ni någonsin att börja tillverka era kläder där också tror du? på huvudkontoret. –I får rösta. Vi vi får väl se, men det finns ju textilindustrin är ju inne i en transformation inte minst på materialnivån Och vad vi nu ser är ju till exempel att man tittar på forskningsprojekt att göra kläder av svensk skogsråvara eller det är klart när råmaterialet finns på plats i Sverige så är det kanske inte en fullkomligt otänkbar tanke- att man också skulle kunna producera i Sverige. Det här är ju lite en liten spaning för framtiden- men det är inte en otänkbar tanke- framförallt också eftersom att man kan titta på nya typer- av sammansättningsmetoder för plagg. Man kanske inte behöver sy dem på traditionellt sätt- utan man kanske kan sticka allt i ett enda stycke till exempel. Och då är det ju själva maskinkostnaden- som är den stora investeringen- och kanske inte då lönekostnaderna. Det där låter ju lite som science fiction- men vi får ja. ta det som en framtidsspaning. Vi hörde ju i reportaget från Borås också- hur otroligt dyrt det blir- när man ska producera det på hemmaplan med skysta villkor. Mm. Kommer vi, vad tror du, Helena Torfin? Kommer vi som idag köper kläder för några hundra lappar att vänja oss vid att köpa för tusen lappar istället? Ja, det tror jag faktiskt. Det tror jag kan hända. Det är ju någonting lite galet med den flod av textilier som kommer från Asien där man byter. Alltså att det finns så många säsonger att man hela tiden byter. Att det kanske krävs en, en, ett förändrat tankesätt. Och att någon tar den platsen och börjar producera bra kläder till bra priser och bra kedjor. Och, och vinna massa marknadsandelar. Det hoppas ju jag. Är du beredd Marcus Bergman, eller tror du att Gina Tricot är beredd att dra sig åt det här hållet? Men tittar man på priserna på kläder eh, lite grann historiskt så ser man ju, om man jämför klädpriserna med konsumentprisindex så ser man ju att kläder har blivit billigare när allting annat har blivit dyrare. Och eh, den analysen är ju enkel att göra att våra kläder sannolikt kommer att bli dyrare i framtiden. Och det är inte alls ett hot mot oss eller mot någon annan som är i modebranschen utan tvärtom är en en möjlighet. Vi tittar väldigt mycket på vad är ett plagg värt? Vad är själva värdet till plagget? Um, istället för de här med lite mer stelbenta kalkylerna som man kanske gjort tidigare. Samtidigt så handlar det inte bara om produktionspriser utan också om att det tar tid som vi hörde här eh, i reportagen från Borås att den svenska produktionen i mindre mm. skala och så är tidsödande på ett helt annat sätt. Och vi då som har vant oss vid att det ska vara nya kollektioner och nya grejer varje gång vi kommer till en butik. Kan vi vända oss av vid det också, tror du? Men Man kanske kan ha mindre kollektioner och eh, leverera dem oftare och de kan vara producerade på ett annat ställe. Men då um. innebär det fortfarande den här pressen på fabrikerna, eller de som arbetar på fabrikerna i Bangladesh i nuläget. Mm -hmm. Nej men jag tror inte det för att jag tror att, att vi får nog vänja oss vid att mode är en snabbrörlig verksamhet som i någon mening är en slags underhållning. Det vill säga att tidigare talade man om vårsäsong och höstsäsong och sådär. men nu, nu är mode någonting som är någonting en del av det dagliga livet ungefär som film eller musik eller så vidare. Och, eh... Tidigare så kanske man producerade otroligt stora volymer av ett exemplar men nu ser vi en mer diversifierad produktion och då finns det ju möjligheter för en produktion närmare kunden men det finns också möjlighet för en annan typ av produktion i till exempel Bangladesh. Helena Thorfin, du som har varit så mycket i Dakka, hur mycket dyrare eh, tror du att kläderna behöver bli för att summerskorna ska få drägliga villkor? Oj ja, De har ju själva eh, formulerat ett ett krav som väl ligger på 9 000 tackar. Så att, och, och, det där finns matte och uträknat. Jag kan inte riktigt svara på det men, men det behöver inte bli mycket dyrare. Man måste också betänka de enorma vinster. Alltså H&M's vinster föreskattar ju 5 miljarder euro från Bangladesh, tror jag. Det var det någon siffra som jag hörde. Det är möjligt att den är fel. Men eh, det är enorma vinster och jag vill också säga en sak det att det finns ju inget skatteunderlag att, att Bangladeshs regering slarvar ju med det här. Så att det finns ju en HM betalas så alltså 500 svenska kronor i skatt i Bangladesh. Så att om man tänker sig att det fanns ett bättre skatteunderlag och att man kunde bygga strukturer för att kontrollera fabrikerna. Alltså Det finns oerhört många förbättringsmarginaler i alla riktningar. Men frågan är då om Bangladesh blir för dyrt för klädföretagen? Nej, det, det blir det inte. Alltså, det finns så stora marginaler. Det där är den där spinnen som kommer från, från leverantörerna. och Det är så pass stora marginaler. Man kan inte finna ett ställe där man så snabbt kan mobilisera så många duktiga sömmerskor som i Bangladesh till ett så lågt pris. Och De är också väldigt duktiga på vad de gör. Det är ju inte bara billigt, de är också väldigt duktiga. Marcus Bergman, tittar Gina rikå på andra länder med lägre produktionskostnader? Nej, det gör vi inte i dagsläget. Men vi kan ju säga också att marginalerna existerar ju här framförallt allt hos, hos våra leverantörer, det vill säga fabriksägarna. Och det är en ganska liten grupp personer, det är en 4-500 personer i Bangladesh som är de stora fabriksägarna. De utgör någon slags skuggregering också och samlas mm. i en organisation som är väldigt mäktig mm. som heter BGMEA. Och de personerna... Där finns där ansamlas det stora marginaler. Så att, att betala sömmerskorna mer skulle nog inte automatiskt betyda- att, så att, säga, att det är vi här i Sverige som får betala det. Utan det får nog fabriksägarna vänja sig vid att betala. Men det är där regeringen måste in. Det är där med regeringen. BGM är ju affilierad med regeringen. och Det är här de måste ta en större plats. regeringen Helena Torfin, tror du att den platsa och Lyckan... Kommer att förändra förhållandena för Bangladeshs textilarbetare i grunden. Jag tror, och jag hoppas verkligen det men man vet aldrig med det landet man vet aldrig. Vad tror du Marcus Bergman? Jo jag tror det, jag är, jag är optimist och det är vägskälet som man nu står inför. Det är så oerhört viktigt att vi talar om de här frågorna för att nu ser man också i upptakten till valrörelsen hur islamistiska grupper tar ett allt större, ett allt större grepp om, om det offentliga livet i Bangladesh. Där man helt enkelt praktiskt sett vill kvi, tvinga kvinnan tillbaka till hemmet. hon ska inte förvärvsarbeta överhuvudtaget. Och det jämställdhetsarbetet tycker jag att vi som företag ska stödja men jag tycker också att Sida och Ude ska stödja det. Tack Markus Bergman hållbarhetschef på Gina Tricot och tack Helena Torfin författare som också har arbetat tidigare för Sida i Bangladesh. Ja, det återstår att se om Rana Plaza-olyckan blir den här vändpunkten och det som får klädindustrin, konsumenterna och staten Bangladesh att tänka om. I nuläget verkar landets klädproduktion bara fortsätta växa. Enligt många analytiker går Bangladesh om Kina redan om tre år och blir därmed världens största klädproducent. Eller så är det där gamla beräkningar som inte gäller längre. Förra veckan skrev tidningen New York Times om hur det numera är omöjligt att få rum på klädindustrins favorithotell i Jakarta. Ett av flera tecken på att intresset för Indonesien som klädproducent växt lavinartat efter Rana Plaza-olyckan i Bangladesh. Klädjetten H&M, mycket central i sammanhanget, ville alltså inte medverka i dagens konflikt. Hade de gjort det hade jag gärna frågat dem vart företaget kommer att ta vägen den dag som Bangladesh blir för dyrt att producera i. Istället får jag avsluta det här programmet genom att citera företagets vd karl Johan Persson som i veckan gav en av sina sällsynta intervjuer till New York Times, nej, Financial Times med anledning av händelserna i Bangladesh. Så här sa han där, citat, det måste finnas en balans mellan människor, jordklotet och vinsten. Att enbart fokusera på vinsten är i längden dåligt för vinsten. Slut, citat. Och återstår att se om H&M och andra klädföretag– –kommer att leva upp till det här och lyckats hålla den balansen. Det här är ett ämne som det finns väldigt mycket att säga om– och en som har många tankar och mycket kunskap är en amerikansk professor i statskunskap. Richard Locke, verksam vid universitetet MIT i Boston. Vi intervjuade honom inför det här programmet, men den intervjun fick tyvärr inte plats. Däremot går både reportaget med honom och hela den oklippta intervjun att ladda ner som podd för den som vill lyssna. Intervjun går också att hitta på vår hemsida, där det dessutom finns länkar och mycket annat material. Den hittar ni på adressen wwwsverigesradiose p konflikt Dagens konflikt är slut. Tekniker var Katarina Jaunviksa, producent Ivar Ekman och jag heter Kajsa Bodlind.